یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث رب شرح لی سودری ویسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما د قران کریم د فهم او دز دکړه د پارا س اصول او مبادیات بیانیدا مخکې درسونو کې د مخاطبینو د قران تذکره شوي وا چې قراني کریم د مخاطب دو ډلې دي یو منن کی دی او بل نمنن کی دی بیا نمنن کی مشرکینو مشرکینو کے مشرکین او مشرکین کی مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب بالملائکه بالجن دارنې س لګه ډېره مخاتبه د دریو سره د مجوسو سره ده یود او نصارا منافقین او چې کوم منون نون کې دي نوقررانې کریم چې دای سره خطاب کوي نو په کومن دا سره داغیس هغې س لږ ډیر شوو زمونږه ن درس درسه مزامین القورآن ن درس مظامین القآن دیتا مقاس دی سامان قرانی کریم کې غټ مضامین دا اته بياني اول توحيد دویم رسالت ریم صداقت الكتاب سلورم ایمان بالآخرت توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت دی څلورو تا اصول مهمه وي دي تا اصول مهمه وي امامي راضي رحمت الله له ورته ثوابق وي اغه نور څلورو بائی کی جہاد انفاق تنظیم آداب دیتا اصول ممدوی امام رازی ورتل ټول مزامین د قرآن سوسو غټ اته کم کم توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره جہاد انفاق وتنظیم آداب د دې خپل mesti رب ته یاد کړي دا اته ورا مسائل اوله مساله توحید دا او دا محور دی ټولو مسائلو دا نور مسلې د توحید د خدمت د پاره دی نو اصل مقصد توحید شو چې غا تعارف د الله شو نو الله بسنګ بيجنو منګتابه د هدي څنګه په تلګي نو په هر دور کې داغي د پارا یو کتاب را لګلی شوی نو په هغه کتاب باندې ارسوک نه پويږي ترڅو چې داغي د پارا معلمني نو الله په ار ذور کې د خپل کتاب د پاره معلم را لېږي نو توحید سره رسالت شو کنه خبره مو سمجھتے را اصل خبره د توحید دا دا الله تعارف دا مونږه څنګه پیژلو هر دور کداغه د پر الله کتاب را لګو خو په دی کتابر څوک نه بوویږي بغیر د معلمنا نو اغه معلم نبی علیہ السلام را وليګو نو داس شو رسالت شو نو دوستو مسالې شوې څنګه دعا توحید پکه راغی رسالت پکه راغی او صداقت الكتاب اوس دادرې والا مسلې دا اخرت پر اونه کی چې امن لشي نو منله یا سانشي نو چې چا دا امن له اخرت کې به کامیاب شي دره سوایه نه وبد شي چې چا دا مسائل اومن اله نو اخرت کې به کامیاب شي د ذلت نه بچ شي نو دا اهم مسایل التکار کوي داسې نه چې تا ځان له توحید زده او بیا په ګډ کې کې دا ستاد ګډ مسله نه دا دا بنورو ته بیانول غواړي چې خلک ډیر شي د دې دعوت به چلے د دې توحید د مسائلو د فاره بد دعوت چلے مهنت بکه چې کله ته د توحید دعوت چلے نستا مقابله له خلک روزی کفاره د کفارو سره مقابله کوي ته وی jihad کفارو سره مقابله بکې نو ای تسویہ jihad او دا د تیګرځي او مسلې خوړې د توحید مسळा د رسالت مسळा د قران د صداقت مسळा داخت ممسالله او د کوفارو خلاب د دی مسائلو په دفې د هغې خلاب جهات کې نو دا پتش لاس کېږې د پاار مال په کاري نو ال انفاق او کله چې سړی مال لګئی خزان ځانته لګئی دوه فائدې ني نو چې کله یو موټی شي او بیا دې مال لګئی دایي اثر ډیری دایو کې دل دې توی لیکيږي د تنظیم نو بیا چې کله تا را یو ځای شو نو تول خو به یو عمر والني که نه تونول خو به اولاانی ټول خو به عواامني سب کشررانانی سب مشرانی سب اولاوي سب عوامي سب عوامي او سب او نو دا به یو يوزي پاتکيږي دې لپاره ال آداب لدا یو ترقيي سره د اتو مزامینو په مینس کې ربط شو چې کله تاسو دا ربتی یادي نو آیتونه به تاسو ته ساني نو کله قرآن کریم کې د انفاق مثلا مخ کی ذکر شي توحید باور پسی یا اخرت باور پسی نو د دې مزامین او په بلې طریقې سره را وتاو د یو بل د آداب او خیال ساته د مشر شر لحاظ ساته دانه چې په پوهه زبانې مشم نه پریریخه د کشر خبرت اې ته توجه وکې مشر پهکتتن نه نو چې کله تاسو د یوبل بل د ذاو للح ساه نو ستاسو تنظیم بهطرقی کوي چې تنظیم م ترقی کوي نو ف به ستاسو مال به تا سره ډیری نو جات بهله تاسان شي او دغه ترا پر را یوبل د آداب بل د ذااب د ستاسو تنظیم به په تقې بانددي چې کله تنظیم پهطرقې بانددي نو پ به مضبوطي نو جهات بهه تاسان شي او جات کې خوواګانې خول په جات کې خو یا ځان شندلی او یا بل شندلی وی نی تو یو لی نو دا خود آخرت باندې چی یقین نی نو دا نکی نو چې پاخرت دی یقین مضبوطی نو طالب جیحات کے رکاوٹ نی پاخرت بانده با یقین مضبوط شي نو چې پاخرت باندې یقین مضبوط شنو پیغمبر من الاسان قرآن من الاسان نو توحید من الاسان نو اول مزمونه دادی توحید قرآن کریم کلن التوحید دپارا مستقل صورت ذکر کی وحدای وحدو توحیداً بابی تفعیل ده ده ده مانه ده یکی دانستن نه یکی بودن یکی دانستن یو منل ده نچی یوویل یو منل اللہ یو منل اللہ ما تبتزانی رحمت اللہ لے ارطوحید مانا ذکر کرکی ہوا اعتقاد و عدم الشریک فی الالوحیت و خواسحا ہوا اعتقاد و عدم الشریک فی الالوحیت و بیاره توحید اقسام دي امر سرایات کې ذکر د قرآنی کریم د مزامینو نه رومبنه او اهم مزمون دي د توحید اقسام دی, امور کریم لنبنے او دی. توحید په ذات دیم دي توحید په صفات توحید پیززادی دی دا اللہ انتا بل سکنشتا توحید پیز صفات اللہ پاک پک پلو سپاتو کیم تنها دی دا اللہ انتا سپتو نا دا بلچانشتا پک پلو سپاتو کی اللہ تن تنها دی لکہ آلم الغیب یوازی یو اللہ متصرب یوازی یو اللہ خالق یوازی یو اللہ ته څه توحید په صفات یو توحید په ذات شو یو توحید په صفات یو توحید په افعال الله ذلت ور بل ذلت ور کوي انکي نشته الله عزت ور کوي الله ذلت ور کوي الله اشپرا ولی نو الله رضرا ولی ملک کوي ژوند دي کوي دا شو توحید په افعال توحید په الاسماء الله د الله د فارخ است نمونه دی د ځانبه الله له نمونه جوړه دارنګيب یاد توحید د پارا سره درجات دي شاولی الله رحمت الله علیہ حجت الله البالغه کی تفصیل کړي را 10 قران کریم کی دابازی مزامین لغون تو ګورو سورت تغابن اټریشتمه پارا اول آیت نو غوره تاسو لپاره ښه پلان اندازه لګی اتریشتمه پارا سوره التغابن اول ایت تا ګوره یوسبحهو للاح ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شئ قدیر پاکی بیان ی الله لاغه مخلوقات پاسمانو کده پزمکو کده اللہ لبادشائی دا اللہ لستائن دا اللہ پارس قدرت والدی الله تاسو پیدا کریے خلق السماوات والرد اسمانو نظمک پیدا کری و سوارکم تاسو لے شکلو ندر کری خیستکلی دی شکلو نستاسو یعلمو پارس بانی پوئی گی اللہ دیکھ اسو شو دیکھ دا اللہ توحید دا اللہ یو والی پاکی زکر شویدے دا رنگی ځالې که بیا نه وکان نه تاتي رورسوم بل الب نهات او دا کاافیران چې کله بهدي تهرات لپې غمباران پهکاره د لالو دی به و یو بشر لا رخی دی کم مضمون شو دا عمل نه ځ نه کهفرو کاپیران دا خیال کوي چې دی به دوباره پور ته نه شي ته ته ووایه رببي که سممي دي پاه ستاسو خاام مغاه تاسو به دوباره پور ته کولی شي دوباره به پور ته کولی شي کوم مزمون شوپ ور ماشالله ای وګوره قورآ څنګه ساانږي ور پسېب ته وګورئ په عامیننوبلله ایمان را وړ په الله سب ذکر شو پهامیننو بالله ایمان را په الله الله الله یووای وه مضمون شو توحید ورسوله دا الله رسول امنه کوم مضمون ونور اللي انزلنا اغرنا امنه چې موږ نازل کړل دا کوم مضمون یوم یجمعکم بکمر سیبالتا سوره جمع کی دغه څه شو اسباد د قیامت او شو پکې دارنګ دی په سی صورت وګوره صورت الطلاق آیت نمبر آٹ سورة الطلاق آیت نمبر اٹ وَكَأَيِّم مِّن قَرِيَتٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا فضااقتباله امرریه وکانت اقبت امره خو سره ع الله وله مذابان شدید ده الله ورته عذااب سخته یار کړی دی داخت شوپ کې بیا او پسېوي رسولاً الله پ غمبر را لګلی نو دیکې رسالت شو نو بیا الله الذي خلق سمااتې الله الذي خله س سماواین منل ار د دا په کې توحید شو دا غن آیتونه دی سورۃ النساء آیت نمبر 133 وګوره مزامین د قران سورۃ النساء آیت نمبر 133 دا هغه چاته مزاور کوي جزې قران کریم د کول غواړي چې زپه قران کریم باندې په واښه ما یا و لنه آمنو آمیننو بالله یانه آمنو آمیننو باللهمو مینانو ایمان راړی په الله یعنی په خپل ایمان باندې لک ش یا یانه آمنو آمنو بالله په د خپل ایمان باندې دوام اختیار کې پهې باې لږ پې ش یا ا چتا تاسو ایمان را ولې په خپل باندې په خپل باندې تاسو داولره امینو بالله دزړه نه ایمان را ولې په لا باندې نو کم مضمون شپه کی توحید او رسوله په رسول د الله باندې ایمان را ولې ول کتاب الزی په کتاب آ چې نازل کړي الله په خپل رسول باندې لږې څه شو صدقۃ الكتاب بیاور ور بسی وی و من یقرب بالله و ملائکته و کتبہ و رسله و یوم الاخر ددا یودا چې آیت د سورۃ النساء آیت نمبر 133 دګه سلور مقاصد ذکر شوی عم بکه توحید دے عم بکه رسالت دے عم بکه صداقت الكتاب دے او عم بکی ایمان بالاخرت دے کله کله یو صورت ته او هغه کې یو مضمون د توحید بیان شوی لکه صورت الاخلاص په صورت الاخلاص کې د رسالت تذکره نشته د اخرت په کې نشته د قران په حقانیت تذکره په کې نشته صرف توحید دی پکې صورت الاخلاص کې کم یو مسله دا صرف د توحید او د مزمون رسالت دی دوی مضمون رسالت دی کلم مستقلی صورت غد رسالت د اسباد د پار ذکر کای لک سوره دحا والضحا والليل اذا سجى دې صرف د پیغمبر د رسالت تذکیرا ده صورت انشراح در رسالت متعلق قرآن کریم کې ګن آیتون ذکر کئی قلد نبی ذکر کی قلد نبی علیہ السلام شان ذکر کی کلد نبی علیہ السلام شان ذکر کی لکہ سورت القلم اول آیت وگورے سورت القلم یو کم دیر شم پارا والقلم ومائی سورون ما انت بنعمت ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزْوِيمٍ دیکھ رسالت تے او پا دا انداز تارا وَالْقَلَمْ شَاید دِ قَلَمْ آغَچِ قَلَمْ لِكِ اے پیغمبرہ نا خلق ہوئی چی دالی ونی دے خُتنی پا نعمت درب سالی ونی عاد بدیر زیات اجری وانک لعلا خلق نازیم تو خد اخلاق لو نمونه سورۃ یونس ایت نمبر 38 وګورئ سورۃ یونس یولسم پارا دا مزامین د قران دی او دا ډیر خون ک یو مزکای ایت نمبر 38 ام یقولو نفطرا آیا ایا دا داخل کوئی افتراہ دی پیغمبر دا قران د زانه جوړ کړی دی په پیغمبر اعتراض کوي دا غي جواب ہو تاسو یو صورت لرئ کله زبشان دا قران تاسو دا څه وکړه ام یقولون افتراہ نو دی کی اسباد د رسالتم شو او سر صداقت الكتابم شو دی کی سحو اسباد د رسالتم شو او صداقت الكتابم شو و سرا سورة فرقان نمبر چار سورة الفرقان اتلسم پارا وقال الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ حَازَا إِلَّا اِفْكُنِ اغْتَرَاهَ وقال لین نهکه فروا کاپیران نهدي دا مګر درروغه چې د محمد د ځانانه جوړ کړي دي په پیغمبر اعتضات چې په پیغمبر اعتضات نو پتاب اعتراضات کې چې د پیغمبر والله پروګرام مخکې بیا وقال ل نهکه فر به کا پیرانو نهدي دا دروغ چې د ځانې جوړ کړي دي او پدېو سره بل چا ممداشت کړې دي الله جواب کوي فَقَد جَاءُ ظُلْمُهٗ وَزُورَا درنګي قرآني کریم کې د اس باد د رسالت کې مختلف طریقې سره سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 88 بِلَسَمَ پَارَا قُلَّ اِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ وَعَلَىٰ اَيَّا تُو بِمِثْلِ عَاذَ الْقُرْآنِ لَا يَا تُو نَبِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْزُمْ لِبَعْزٍ زَهِرًا نو دیکھ اس بات دا رسالتم دے او صداقت دا قرآن کریم دام پاکی ذکر شوي دے سورة احزاب آیت نمبر چی سورة الاحزاب آیت نمبر شپگم النبی اولا بالمؤمنین من انپوسهم شان ده پېغمبر کر کوي او النبی او لابل مؤمننی نه منن پوم پ غمبر چې دی دیېر م روبانې په ممنانو د زانونو د غ دی د خلکو تخپل خپل ځاندوونه ګران نه دی سونه چې د خلک پې غمبر دی ګراندي د سونه د پېغمبر وشان دی هم دا صورت الاحزاب او په کې ذکر کوي آیت نمبر چ ما کا نه محمد با هدم ررجیکم والله کې رسول الله وخواته من نبيين نه دی محمد ل سلام په تاسو کې د نو د چاپلار لکنغ د الله رسول دی وخواته من نهبي نه او غ اخریدي د پې غبران نه او خو دی دا قران کریم ذکر کئ د پیغمبر متعلق قران کریم دری طریقو سره رسالت ذکر کئ سو طریقو سره نمبر 1 مقام محمد دوم پیغام محمد دریم انجام محمد خلاصه د دا رسالت دانا پیغمبر رسالت کې قران ذکر کوي په ډیرو طریقو سره کلام مقام محمد سبحان الذي اسرا بعبده ليلى دا مقام محمد دی والضحى والليل اذا سجا دا مقام محمد دی انا ارسلناک بالحق دا مقام محمد دی علم نشرح دا مقام محمد دی دویم پیغام محمد دویم سا ذکر کئی پیغام محمد اگورا پیغمبر ته دعوت ور کئی اعبداللہ اعبداللہ اعبداللہ قل اے پیغمبر خلکتا دا ہوایا دا ہوایا دام قرآن کی ذکر کئی قل او دا پیغام محمد دی او دویم انجام محمد دے دو دویم سا دے انجام محمد دی او بیا پیغمبر وی خاتم النبیین دې دا پیغمبر مقام دی الله اسمانونو تبو تلره دا الله واسو رسول مینا دا تو دا الله د بندګانو بو سر مینا نه یا خسربد الله د بندګانو من او د ارچا نه زیاته مینا به وسره او ای د عشق مجازی یعنی د دنیا د خلقو دا, خلق دا مینا او د پیغمبر سر مینا کې یو فرق د تویم چ مثال یو تن دی دغه دا یو ولګ یو جنې سر امین ادا خو خیره دا. اوس داغه سره کیدا بل چا مینا شوا داخله کو تر رقیب وای کنه صحیح وتا نو د دې یو رقیب بل رقیب خو که د دشمنی ا کستان پیغمبر سر امین ادا او د بل مو سر امین ادا نو دغه تا رقیب تا تا گرانده که گرانده ده چی پیغمبر سوک مئینه او تم پا پیغمبر مئینه تو تا تا غا رقیبم خوخت ده دکه خوی او شاعر وی د دا پیغمبر پشان که اپا زان پوی نشینو لگیای وی اغزه چی پی مئینه یا محا اسی نمه او ری دلی ده چنگا چا پیغمبر پا سرگو صرف نم او ری دلیارا قرآن شان بیان کرده ده قرآن رسالت بیان کرده ده وی اغزه چه پی مئی نیم آ اسی نم او ری دلی ده نی لالی دلیم او نمی لالی دلی ده, ده سنگا سخوان دی در نو کو یارا دا خو شایر چه بکم جذبات پل را کابو کری خوا وی اغزه چه پی مئی نیم آ نو اسې نوم می اورې دلې دې نه لالي دل يم او نه ملالي دلې او دمر په مینی یما سارا مال میتي قربان نه دې شرم قربان نهي مالم قربان نهي ارش قربان نهي په مینی یما سارا مال میتي قربان او مدغه می جانان دې او نوم یې تورو تکو کې لستلی ده محمد رسول الله خاتم النبیین وی نمیه ما پا تورو تورو تکو لستلی ده او نی لالی دلیم او نمی لالی دلی ده وی زمکی سپگمه عرش کرشی که جنتو ندی زمکن ورس پگمه عرش کرشی که جنتو ندی دا ټولې سپتو ندی ار ځان یو سی پت تیز مکه ځان ته یو سی پت دے خدا زما یقین دی چې اغده دی ټول خلق دی د زما کې نن پیغمبر کوله د اسمان نمخ کوله د ستورو نمخ کوله د سپوګمن نمخ کوله او غزج په مینی یما اسی نم او رې دلې ده نه لالي دلې يم او نه لالی لالي دی نو قرآن کریم رسالت ذکر کئی کل دا مخالفین و اعتراضات او دا غی جوابات دریم مضمون صداقت الكتاب دا قرآن کریم حقانیتو سورة البقرآ آیت نمبر تیس سورت البقره ایت نمبر 23 و ان کنتم فیر بِمم ما نزلنا علی عبدنا و ان کنتم فیر بِمم ما نزلنا علی عبدنا کتاسو پشکیه پاغسکی پا چ مونږه نازل کړي په خپل بندا کتاسو آئے چ دا بندا دا قرآانی قریمه د ځانه جوړی نفاتو ب صورتې من مسل تاړ یو صورت پهشاننده د قرورآان دا رنګې صورتې هو د آیت نمبر تیره ام ی قولو نفتته را آیا اودي د ځانې جوړکلی دی ځ تاسو نهرانشي یو ل صورتونه خو راړی کنام سراولې ل لسورتونه راولې کلا وی یو صورت راولې سورتی بني اسرائيل آیت نمبر 88 کې وی یا ايات بمثل هذا القران بالقران پشان کتاب دی روړي کلا وی لسورتونه دی روړي کلا وی یو صورت دی روړي سورتی تور آیت نمبر 34 وګوره فلیعتو بہ حدیث مثلہ د قرآن کریم د یو خبر غونته خبر وروڑیځ ټول قرآن پر ادا وا صورت پر ادا یو صورت پر ادا وا فلیعتو بہ حدیث قرآن د خبر غونته یو خبر خو دی وروڑی دا صداقت الكتاب دی قران کریم دا چیلنجونه ور کړی دی خدا چاوسه پوری قبول کړی نه دی ښا ولید ابن مغیره بارکی رازی چا بارکی خلق اغتراغی که تزا منگا مشری او چه تسوین منگا اغمانو که تا قرآن تا شیر وین منگو الاشیر وائیو که تا و تا کحانت وین منگو تا کحانت نو دی خو ورغلیو د پیغمبر خواته لیکن یو شګه سره کومپرمايز وکا او نبی رسلام و سلام خود سره له قرآن تلاوت کوو د قرآن درس او تور کوو نو د تور توي چې دی راغې د مشرکین توي والله ان لقوله له دا دانو شیر دی نکاهانت دی دا خو ډګډه حلاوت دی دا داو نشیر دام سانگے دی او نه قحانت دی دا حسد دی دک د حلاوت دی د خو غوالي نه دک دی و ان علیه لطواله د کی تازگی ده سانګي میو دار دی او جړلې مضبوطی دی او و انه ل یعلو ولا یعلا علیہ دا قران بغالب کیږي پدی بلس غالب کیدی نشه الله اکبر کبیرا نو دا قرآن کریم چیلن چی نو دا عامو عربو تمو عجمو تمو ټول دنیا تاو کچا دا قرآن مقابله کرده و اغی شرمی دلیو ای پوری دنیا خاندلیو مسیلمتو الكذاب چی دے مسیلمنو میںو الكذاب غد گاڑری غد در اغجل کذاب مانا غد در اغجل د د نبوت دا دعوا کړیو کنه د ته امت یان ګوره د ته امت یان پیدا شیو داخله کوی که د خلک کی نه پد خلک بور پس بلا روانو نو د مسلمه کذابو هغه پس خلک روانو دغه امت یان پیدا شیو امت یان ورت کی نه چې سبا دا پیغمبر خو چی ما ته وਹੀ کیږي هغه ناشنا کلام بیان نه نو تم بگی سوای کنه هغه دا وخسان خبره ده ما عميانه وتويدا وما ادراك ما ادراك وما ادراك قد يترسر و هي بقاردا نو مصلمه الكذاب توي الفيل وملفيل وما ادراك ملفيل له ذنب كثير و خرطوم طويل دايشوروكو شي الفيل اتي او سي اتي او سی خبر در کتالا چی اتیسی یا داغی اولنڈا خونتا لکی اوگت خالتا می یا او ماتیانو اتوی پیغمبر بابا چپ شا چپو با مشرمی داغو ما شومتا پتا دی چی اتی دا خصیص دی لکی اداو خالتا می دی پیغمبر چی وی کنو اما ادرا کمل قارعا چتا دی کلام که خو آغا شی نیشتا وی غرق شی را پوری خان دی باری او الله اکبر كبيرا داري الكلبي وطاحنات تطحن والعجنات عجن والخابزات خبز واللهقيمات لقمه ان قريشن قوم يادلون خلقو ديك دته سوې د قسم د مقسم بي ميز کې مناسبت نشته نو ان اعتوينك الجماهر فصلي لربك وجاهر ان شانك هو الكافر دول گډوډ خبرې د زانه جوړولي نو قران چې کلا ب قران صداقت ذکر کوي نو د قران اعجاز ذکر کوي چې ذکر کوي د قران کریم اعجاز کلا وی د قران کریم د طرفه د الله نه راغلي تنزيل من رب العالمين کلا د قران کریم بشارتونه ترغیبات ور کوي او چاچی شبحات ذکر کړې داغې جوابات ذکر کړې دي نو یو مضمون د قرآنی کریم د مزامین و نصري صداقت الكتاب بل مضمون ایمان بالاخره بل مضمون د قرآنی کریم ایمان بالاخره پاخیرت باندې ایمان دام احم مضمون دی لکه چې کله پاخیرت باندې ایمان نو بیا خبر منل ډیر آسان وی کله قرآنی کریم اسباد د قیامت کئ کله قرآنی کریم احوال د قیامت ذکر کئ کله دا قیامت د اس باد د فارا دلائل ذکر کئ کله د اس باد د قیامت د فارا دلائل ذکر کئ صورت الدهر اول آیت وګوره سورة الدهر اول آیت ازباد دا قیامت ایمان بالآخرت حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شئ ام مذکورا اتا علی الانسان حین من الدهر یقینا راغل فا وخت زماني لم يكن شيء ام مذكورا چې دچا نامو نشان ناغستو انا خلقنا الانسان مونږه انسان پیدا کو منټ پت نمشاجو نو دا بل مساله ده قران کریم د مزامینو نا ایمان بالاخره تو چې په اخرت بانی دی ایمان برابر شو نبيات توحید منل آسان پیغمبر منل آسان اور دا اقایده ضروریه نه دا چې کم یو تن اخرت نه ملي هغه کافر دی چې اخرت دی ومنله نو زبرس دا الله د تیاری کې چې په اخرت باندې ایمان ک لکشه ته بغل زینا لی زینب نشکو لی دروغ بنشه ویلی دوکه بنشه کولی اخرت را روان دی سورت حشر آیت نمبر اتار اوگوره اوگوره ننه پا دنیا که ار سبا منی که نمانی نن پس سبا منی که نمانی اخیرت بنده ایمان نن فاسه سبا مون دنیا کی منو سبا را روان دي الګا د نن ته تیاری کو سکولو بستا سار سکول ولم بوتان او بس ته برابري هر وخت سکول ته ځو زمیدار کا کام لور لو او امبيه برابري ال سکول ته ځو سبا زنالم چا ته غمونه ګور چا ته بوډه یا بوډا ملشي وي دان وې جوړا میراول ل چل ته کې لګ لاړه امسا بامنی دا په پا فکر کیا نو قرآن کریم ذکر کئی صورت الحشر آیت نمبر اتارا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والاو اتقوا اللہ دا اللہ نو یریگی والتنظر نفس ما قدمت لغدا او او دیگوری فکر دیو که هر یاو نفس چه در سبا دا پا رسلی گلی دی لیکن سبا تا پارستا یا ریکلنی دنیا که سبا منی او گو را دل ته کی قرآن قیامت تا سبا وی خوا چه سبا رازی که نا دارنگی دا قیامت را تلو دی دا تول دنیا ننده او قیامت سبا دی اللہ اکبر کبیرا والتنظر نبس ما قدمت لغدو و یب دو المطلب تا یاو کس دا ظالم بادشاہ دا مرگ خبر رولو تو دو دی تا پوسو کچی مرگ مل دی کچا مل کرو